Відтак я прийшов до української літератури зі свідомістю політрука, що неабияк позначилося на першому періоді моєї поетичної творчості. Я годився для партійної роботи в письменницькому середовищі, але поетом тоді ще не був. Всяким таким поетом став лише тоді, коли з мене злізла комісарська шкура. Цей процес був надзвичайно болісний, та через нього я мусив пройти». Ось чого коштувало мені те, що я свого часу не прийняв пропозицій Первомайського. Якось у газеті «Правда» був надрукований лист академіка-богомольця, його патріотичне звернення до воїнів-українців. Таких звернень друкувалося тоді багато. Незвичайним було тільки те, що надруковано його українською мовою. Виступаючи на черговій політінформації, я зачитав його в оригіналі, без перекладу на російську. Серед лікарів і медсестер було багато українців. Я бачив, як прояснилися їхні обличчя і засяяли очі. То був привіт з України, живої, нескореної, рідної. Українські євреї, а їх було чимало, також слухали звернення прославленого академіка з великою приємністю. комусь мій виступ не сподобався, саме через те, що в залі прозвучала українська мова. Гадаю, це був хтось із політпрацівників. «Назавтра мене викликали до політвідділу фронтового ПЕПу, полівого евакопункту, якому була підпорядкована чимала частина фронтових госпіталів. Це було під осінь. Дощі розквасили дорогу, машину їхати неможливо. На допоміжному господарстві у нас було кілька коней, вибрукованих із кавалерії. Одного з них сірого в яблуках коня під англійським сідлом і подали до моєї мазанки». Він мав поранення так само, як і я, отож ми добре розуміли один одного До села, де розташувався Пеп, було кілометрів 15 глинистої багнюки Їхав помірною ступою, на рис переходив рідко Під'їхавши до ізби, де містився політвідділ, я прив'язав коня і доручив нагляд за ним днювальному Перед дверима кабінету начальника політвідділу сиділа за столом красуня в сершанських погонах Розкішне біляве волосся спадало на погони, шкіра на обличчі також біла з рожемим відтінком на щоках. У блакитних очах промайнув інтерес до мене, губи розтягнулися в іронічну посмішку. До нас іще верхи ніхто не приїздив, зауважила вона. Хіба це так важливо? похмуро перепитав я, здогадуючись, з ким вона була для начальника політвідділу. Це ж саме, за такими на всіх фронтах закріпилася презирливо іронічна абревіатура ППЖ, що розшифровувалась, як поліває подвіжна жена. Секретарка відчула холодок у моєму голосі і так само холоднувато запитала, як про вас доповісти? Інструктор пропаганди СЕХ-290 капітан Руденко. Вона пірнула до кабінету і незабаром вийшовши оголосила, заходьте. За столом сидів моложавий полковник з кавалерійськими емблемами на погонах. Волосся чорне і ще не прибите сивиною. Виглядав років на сорок. У нашому госпіталі він жодного разу не був, отже я вперше його бачив. Ви забули статут, капітане, буркнув він презирливо. Я розгубився. Даруйте, не розумію. Хто ви, звідки? Але ж я доповів секретарці. Могли б і повторити. Незважаючи на вишколеність, у мені завжди жив дідько, котрий підштовхував наспротив. Я вже бачив, що початок розмови не обіцяє нічого доброго, отож, наближаючись до стільця, дещо зухвало запитав «Можна сісти?» «Так-так», – «Так, так», відповів полковник із притиском на кожному слові, «Можна сісти, і навіть надовго». Після такого промовистого натяку я вже не дивився в бік стільця. Покрутивши в пальцях ретельно заструганого олівця, полковник відвернувся до вікна і за хвилину зауважив. «Даремно починаєте з англійського сідла, на ньому важко навчитися верховій їзді. Я не починаю, товаришу полковник, я недавній кіннотник. Ну тоді сідайте поговоримо». Мій поранений хребет нагадував, що сідло вже не для мене. Мені справді важко було стояти, я сів, спершись на спинку стільця. Тим часом полковник доволі в'їдливо кинув несподіване запитання. Скажіть, будь ласка, вам не хочеться на Львівщину? Я безтямно дивився на нього, не розуміючи, що він хоче сказати. Чого ж ви мовчите, капітане? Бо здивований запитанням, відповів якомога спокійніше. Вам належить знати, що партійна робота у військах має провадитися мовою великого російського народу. Політпрацівникам працівникам належить нести геніальні ідеї Сталіна.